den här podcasten heter Skolsverige och den finns på skolsverige.com på vår hemsida, där kan du gå in och föreslå ämnen, kolla på extra material, du kan skicka in bilder och anmäla att du vill vara med, sådana grejer podden finns också på Soundcloud och på iTunes och om du gillar den här podcasten så går du in på iTunes, lämnar ett omdöme, sätt lite stjärnor så blir vi jätteglada och med det så rullar vi vignetten Hej Jakob, nu sitter vi här igen och vi mm. kör inte på göteborska idag heller. Nope. Det känns liksom som om vi inte bör göra det. Fast det är väldigt lockande av någon anledning att liksom, köra Veiron i otan, men det. Jag undrar om våra lyssnare tänker att vi pratar i göteborska. Det vet jag inte, men det kan ju gärna få lämna feedback på någonstans. Mm. där man på din hemsida och en kommentar. Göteborgska eller inte? Ja eller nej? Ja, precis. Mm. Det är dagens fråga. Nej, inte riktigt va? Nej. Nej, men eh, vi, den här podcasten går ju till så att, man, eh, att det här är avsnitt 27. Man börjar med ny, Vi börjar alltid... Vet du vad det är? avsnitt 28? Jag råkade säga 27 två gånger. Förlåt. Ja, det är klart att du gjorde. Det här är avsnitt 28. Eh, två avsnitt kvar till 30. Det är sant. Eh, Och då blir det lite, då får vi fira på något sätt. Eh, vi börjar med lite korta nyheter. Idag har vi tema betygsstress. Mhm. Mm det är sant. Ja, och det ska vi prata om. Och sen avslutar vi med en elevkrönika. Jep. Eller hur? Det är väldigt mycket vad du är kortfattad idag, Jakob. Jag var ganska bra i början, så jag tänker jag är färdig. Aha. nej, så ska vi inte få oss till det. Nej, absolut det stämmer. Och vi ska börja kolla på eh, korta nyheter. Då vi, eh, ett par olika. Den första är egentligen någon sorts. Eh, inte debattartikel, men det är någon sorts åsiktsartikel, alltså någon sorts liksom essay, kanske man kan säga från New York Times eh, på rubriken Stop Googling, start talking. Som handlar om. Det, det är en, en kvinna som heter Sherry Turkle. Hon är professor i vid MIT, i, inom något område alltså, hur samhället och tekniken en grupp. Mm. Och framförallt, så här, hur, hon har forskat i typ 40 år på hur människor, människors eh, interaktionsmönster förändras av teknik. Okej, okay, så hennes avhandling hette sluta googla, börja prata. Den här om det. jag vet inte hennes avhandling från början. Alltså, så här, hon har forskat miljoner och miljarder år. Okay, hon, kan ja. ha, hon kan ha studerat dinosaurier använder mobiler, eventuellt. Eventuellt, okej. Okay. Ja, förstår. <laughs> T-Rex som <med> armar. <laughs> Okay, det som är konceptet är så här om man ska börja med liksom så, att 82% av amerikaner är missnöjda med hur de använder sina mobiler eller hur de interagerar med sina mobiler. 82? 82% tycker att det, det, liksom, det tar för mycket. Så. Vilket, vilket tid det, av deras vardag. Ja, mm, vilket mm. Det, det kan vara ett uttryck för att det är problem eller så kan det vara ett uttryck för att de inte själva riktigt hänger med i teknikutvecklingen. Det kan ju vara... Alltså mm. så hur man får hålla sig till det till. Mm. Så det, det är lite intressant. Ändå. Mm. Men det är mycket det. Precis. Och då kan man se liksom det finns, hon har studerat det här, hur går det går till. Mm. Hon, kan, hon kan bland annat se att de samtalen man har med mm. varandra påverkas av att det finns mobiler i närheten. Man, man, ser det i, man har studerat kliniskt liksom i, i, i labbmiljöer men också i ä, ä, naturliga miljöer. så Finns det mobiler i närheten så, så förändras vad man pratar om. Mm, mm, mm. för man går liksom in och ut i ett samtal och man vill inte engagera sig för djupt i ett samtal för att kunna bryta av om man behöver det är hennes logik då. det är bara 100% vad hon själv resonerar om mm. och som bland annat sätt att säga, hon studerar college-studenter och liksom på olika sätt kartlägger dem det vill säga att de uppvisar mindre och mindre och mindre empati enligt den skalan som hon har i liksom hur man diskuterar vad för sorts samtal man har så det, det är som liksom det och det, det Slutsatsen i det här är att liksom, det, man har andra samtal. Man har mycket ytterligare samtal för att kunna gå in och ut. Och att det påverkar interaktionen med andra människor. Det finns en, princip, en informell princip. Som ofta används i för för middagsbjudningar. Att är det minst tre personer som lyssnar så är det okej okay att ta upp sin mobil och, och liksom kolla internet eller så kolla sin mejl, eller kolla Twitter eller vad som helst, under samtalets gång för då kommer samtalet ändå fortsätta leva. Och så turas man om. Det är liksom en, ett mönster som hon märker eller så. Att det är någonstans finns mm. en Okej. Okay. Och det är ganska kort För då tänker jag att det, det påverkar också att man har samtal som möjliggör att jag har sagt det flera gånger nu. Men, men, men det gör att man går aldrig in i öppna diskussioner på det sättet. Man gör inte lika mycket i alla fall. Där man liksom inte har en position ja, från början eller som inte har ett, ett slutpunkt eller så. Men tänker du att det är så? Tänker du att du, upplever du att du är mer disträd nu än vad det var innan 2006? Alltså jag eh, hade du... en period för ungefär ett halvår sedan, ett år sedan. Alltså där, där jag, ungefär ett halvår sedan där jag bestämde mig för att twittra mindre och mm. blogga mer. För att få, i mig själv, utmaning att tänka längre tankar. Alltså bara, bara rent professionellt. För mm. att liksom jag kände att jag gick mer och mer åt 140 teckens tankar vilket är ganska tråkigt. För det, mm. man kan inte mm. tänka så smart på det. Till att gå vidare till, till att tänka förut om saker. Och det, tänk, det har gjort gott för mig tänka. Och vi pratar några gånger om att den här stunden som vi sitter och spelar in. Ger mm. väldigt mycket. Mm. Och jag refererar ofta till det vi pratar om i samtal med andra människor. Senast förra veckan när jag var på pedagogisk gubb. Och då tänker jag att det är för att här lär vi oss någonting av varandra. Inte så mycket för att jag är så smart eller du är så smart. Utan för att vi pratar om en sak ordentligt. Ja precis. Och här kan vi inte riktigt sitta och kolla internetflödet under tiden. Nej. Uh, nej, men precis. Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag funderar ju på det. Men mm. jag, jag kan ju. Uh, ja, det är klart att man blir mer disträ och man, blir mer, man kan ju mer stänga in sig i sin egen bubbla på ett sätt mm. som man inte kunde innan. Och det, det där är där intressant. Vi får följa den utvecklingen helt mm. enkelt. Och uh, jag tänker att de som. Uh, alltså, det här är någonting vi behöver fundera över mm. och kanske också begränsa eller, eller fundera över hur vi använder de här verktygen. För det är ju fantastiska verktyg när de används. Precis. På rätt sätt. Eller på bra sätt, om man säger. <kör> jag har Ja, absolut. Ja. Jag, jag lägger en länk till den artikeln på vår hemsida. Absolut. Jag man gärna kunna läsa för den är mycket, mycket längre och mycket djupare än det jag just refererade. Men... Ja, men det, jag tycker ändå du gjorde det bra. Mm. Mm. Eh, du, jag har funderat på en annan sak ja. eh, och det är ju det här att eh, lärlabbet, såg du det i, i söndags Nej, det är nog första avsnittet jag missar, om jag ska vara ärlig. Ja, och, och vi gillar ju lärlabbet eh, eftersom det är av, med och för lärare. Precis. Eh, och, eh, på kunskapskanalen söndagar 16:30 typ. Precis, eller UR Play där jag brukar se det. Oftast. Du jobbar så. Jag jobbar ju oftast så <laughs> när jag lagar mat. Så, lag, så ser jag på det samtidigt för att det passar bra. Mm. Mm. Eh, men det som var bra nu senast som jag fick mig att fundera men jag skulle vilja veta så mycket mer om, det är mm. nämligen Arbetsterapi mm. i skolan Och hur det funkar Alltså min mamma är arbetsterapeut mm. och jobbar med Rehabilitering Och har gjort i alla hundra år Och ja. vi brukar ofta slås av att, den, att hennes yrke Och mitt yrke tangerar varandra Jätteofta Eh, ja, men i hur man tänker. I hur man tänker med, med dokumentation. Hur man lär ut. Alltså en rehabilitering är ju en utlärningssituation- Uh -huh. Alltså att lära sig att gå igen Hur man funderar över eh, Alltså man gör ju en Det finns en undervisning i, i, Som man utför liksom ja, ja. Men de ja. Dels det men dels också Den typen av formen av bedömning som görs Att man måste göra en bedömning Var är patienten Och hur den då ska kunna gå vidare För att kunna eh, mm, ta mm. nästa steg och så där. Så Men hur skulle du komma in i skolan Ja men det är det jag undrar Jag undrar lite för att det har jag ju Men men när den här arbetsterapeuten här pratade om snarare det här stödet för elever som känner sig stressade och svårt att orientera sig, svårt att, att fundera på eh, alltså svårt att planera sin vardag eh, och som har någon form av funktionsnedsättning men ganska liten och ganska mm, vag mm. Där, där specialpedagogiken egentligen inte hjälper till utan behöver kompletteras med arbetsterapi och det här skulle jag vilja veta mer om så att kan inte någon kontakta oss så vi kan få prata med det. Vi letar efter ar arbetsterapeuter med koppling till skolan. Yes. Känner du en sån? För guds skull vår boll blir större och större. Och känner du någon sån? Är du en sån? Hör av dig. Gå in på skolsverige.com. Det finns lite kontaktuppgifter. Eh, så gör vi ett avsnitt om arbetsterapi. Jäklar vilket brömmer det kommer att bli. Ja. Jag peppar för det. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. ja nummer 3. Eh, yrkesetik. Mm. Lärarnas yrkesetik det är ett yrkesetiskt råd. Och mm. Några muffar mm. som sitter och ger råd <laughs> om saker. De har ju sätter råd om, om, om hur man som lärare ska förhålla sig till främlingsfientlighet. Mm. Jätteviktig grej. Jag lägger direkt mm. på en hemsida. Lyssna på det här citatet bara. Mm. Lärares yrkesetik sträcker sig utöver lärarens skyldighet som anställd. Det kan uppstå situationer när lärare utanför sitt uttalade uppdrag behöver ta ställning mot främlingsfientlighet och för eleverna. Mm. Ja. Alltså jäklar. Mm. Det är en bra grej. Det är, det är en bra väldigt grej. bra grej, och det är väldigt eh, viktigt tänker jag. jag och, och jag tänker ju att, att vi har en väldigt, väldigt, väldigt bra eh, läroplan, tänker jag, och väldigt alltså, bra värdegrund i vår läroplan som jag är. Jag är rädd i vissa tider att den ska tummas på om vissa andra får i det här landet. Nej ja, men är det. Och det, och det är det. Liksom, det är det som är yrkesetiska rådets grej. De hittar inte på egna grejer, utan de, de tolkar ju de dokumenten och liksom mm. på något sätt omsätter att så här borde man förhålla sig som lärare. Mm. För att föra det går och, och koppla till liksom de mm. dokument som finns. Och, ja, och det, det, det känns väldigt bra. Och Jag, jag tänker att alla behöver läsa de här, eh, de här råden. Så att in på hemsidan, läs Varsågod. dem. Japp, varsågod. Det om det. Eh, det om det. Kort innan vi går in på betygsstress. Har du tänkt på en sak? Att i tv just nu så är det väldigt mycket program om mobbning. Jag har inte sett något av dem men jag har hört talas om det genom olika sociala medier. Det är många människor som har mycket åsikter om de här programmen. Mm, ett, avsnitt, ett program heter Det handlar om dig som jag har sett första avsnittet på. Det var UR va? Det är UR, ja. den är, den är, det, det gjorde nästan ont kroppsligen att se för att ja. den, var, den, den grep tag så att jag nästan inte kunde prata faktiskt. Då måste jag se det. Uh, ja, UR, den, det play? UR Play antar jag om det har släppt sen men det, det, det kanske det har. Ja. Uh, och sen är det ju då Morgan Alling som har ett tv-program på måndagkvällar som heter Morgans Mission okay. där man exponerar en klass som ska syssla med Um, um, fråga, alltså som ska bli bärare av värdegrundsarbetet på den skolan. Då, han undervisar dem? Ja, han undervisar dem i värdegrundsarbetet. Då det, är han lärare? Nej, han är ju inte det utan han är ju någon <laughs> slags missionär. Eh, men han har då en, en forskare som har forskat jättemycket som handledare eh, som har forskat jättemycket på mobbning i skolan på olika sätt då. Uh, som han, så han är handledare och, han och Morgan jobbar då ihop med lärarna på den här skolan i Ystad. Uh, jag har lite funderingar kring det här programmet men, men jag tänker att vi får följa upp det senare. Men jag undrar, den här spaningen då, att först så handlade lärlabbet sex avsnitt om mobbning mm. och nu kommer det handlar om dig och Morgans mission. Varför är det så mycket te, i tv om detta just nu? Det är en bra fråga. Det är någonting som engagerar vuxna ur ett vuxenperspektiv. För man tänker nej, barnen ska inte ha det dåligt. Men det är ju sant. Om ja, ja, 60 000 jag menar, barn utsätts för mobbning varje dag så är det ju inte en fruktansvärt allvarligt ämne. Det, det är väldigt allvarligt. Jag tänker att det är en grej som tilltalar föräldrar på känslo, eller vuxna på ett känsloperspektiv. För att mm. liksom, det är trumfär. Liksom, hur många barn är det som går till skolan och inte lär sig något varje dag. Det Usch, måste men, vara mer ja. än 60 000 om vi ska vara enkla. Och då tänker jag att det är inte lika eh, känsloradligt. Jag tänker, att det är jag tänker att det är ganska logiskt och det är inte dåligt, alltså det, man, man behöver ha fokus på det, det är att de vuxna ser ifrån mm. och konstaterar att nej det här är inte okej, vi ska liksom prata om det här och det, det handlar om dig, det. det tänker jag är en uppmaning till liksom alla att agera. Mm. Den handlar ju verkligen om att, att du är även en del i, och det gör ju även Morgans mission att mm. du är ju en del mm -hmm. även om du står bredvid och tittar upp i taket, vilket är ju naturligtvis sant. Uh, men, men det var liksom veckans spaning kan vi säga ja, och det Men jag bra. tycker att det är bra att det diskuteras Jag tycker det är bra att det lyfts För jag tänker att ju mer man lyser på någonting Desto bättre försvinner det ja, och, och desto sätt. mer vettigt blir det arbetet ja. Alltså om man kollar mm. på Skolverket som tidigare Kritiserat alla antimobbningsmetoder För att ingen av dem vilar på vetenskaplig grund mm. Då kan man ju tänka att det är bra Att samhället pratar mer om det Så att mm. vi engagerar oss mer i de frågorna Absolut För annars är det några personer som har hittar på lite modeller Och så blir det bra det blir ju inte bra då. Nope. Nope. Och apropå det, ska vi gå över till dagens tema, det gör som är vi... betygstress. Ja! Mm. Då ska vi ta fortsatt här igång dagens tema, som det vi... är betygstress. Ja. Det, vi kom fram till det. Vi har pratat om det här lite till och från. Du och jag var utifrån att riktigt kunde sätta upp det. Och så tänker jag att det, det händer en grej häromdagen i mitt klassrum som gjorde att jag bara det här måste vi prata om. Eller så här, nu ska vi styra upp den grejen Ja, för nu ska vi hitta, alltså, vi, alltså stress i skolan generellt har vi väl liksom varit och berört åt olika håll och sen mm. så kom mm. du med den här tanken och vi utgår därifrån. Precis. För vi, ja, mm, för låt höra. Exakt, alltså jag som eh, låt höra. Just, man, just, jag ser att jag har redovisat <laughs> värsta projektet. Jo, fröken, det var så här att först kom Kalle och då sa han till mig och sen sa hon den här att det var så här. Nej, det är inte så mycket. Det som händer var så här, att jag tyckte i en mönster. Jag har haft eh, typ helt en del med utvecklingssamtal. Jag är ganska nöjd med det, för det är bra, för liksom, de har tid att prata. Jag har sett i en mönster som har gått och funderat på ett tag. Att liksom, jag märker att mina elever är ganska stressade överhuvudtaget. De börjar uttrycka det. Mina elever går i femman. De som jag är mentor för nu, de går i femman. De ska snart byta skola, och eftersom, om ett halvår typ. Och då eh, kommer de till högst. Eller ja. En 69-skola ska få sina första betyg. Jag har flera elever som börjar fundera på det. De går och tänker på det rätt mycket. Mm. Men det är elever som jag är en elev som går och frågar så här, om jag inte kan sjunga bra. Får jag bara F då? Eller så. Mm. Eller som ställer en massa sådana konkreta frågor. Så sätter mm. jag mig ner och pratar med honom och förklarar att det är lugnt. Du behöver inte oroa dig för det. Alltså, det här kommer att gå bra. Jag försöker jag förklara så tydligt som möjligt. Och det funkar ibland. Mm. Och jag märker att det här hänger ihop mot många olika grejer. Det som hände konkret var häromdagen när jag hade ett samtal med en elev som Klagade, jag klagar över att vi har ljudproblem på vissa lektioner. Och jag tänker så här, okej, okay, då får jag liksom vara lite strängare. Så vi får, så, mm. Den normala reaktionen. Och då säger hon att, nej men det, det är inte det. Alltså, jag fattar att de pratar om skolarbete, men det är, liksom, det, är mycket, det, blir, det är lite pratigt. Och då får jag inte gjort allting som jag kan göra. Och då känner jag att jag vill ta med mig arbete hem, för jag vill inte att någonting ska vara kvar, för då kommer jag få dåliga betyg. Mm. Och då kommer jag inte komma in på det jobbet jag vill ha. Och då tänker jag så här, i deras värld så är det liksom att du måste producera 100 procent. Du måste prestera 100 procent. För att annars får du dåliga betyg i sexan. Och det har direkt påverkat på vilket jobb du har sedan. Mm. Den mm. eleven pratar till och med om jag vill inte växer upp och bli städare. Och säger, okay, det är ju tråkigt för dem med perspektiv på städning. Men, men också liksom <laughs> överhuvudtaget det är ganska tråkigt det, hur mm. oroad man kan vara för sin framtid när man är 11 år. Mm. Det är inte riktigt bra. Nej, Och jag blev jättebekymrad när jag hör det samtidigt som jag känner igen det. För att mm. jag har ju en son nu då som, som mm. går i årskurs sex. Så han, han ska få betyg mm. nu snart. Mm. Och, och där i den, i den sammanhanget hade jag en pojke hemma nu som hade missförstått en SO-läxa eller ett SO-prov mm. eller vad det var mm. eh, där de då hade fått betyget stämplat på pappret. Alltså det, mm. det första mötet de får med betyget är att, men betygssystemet är att de får, de har någon slags prov eller mm. Mm. där de skriver ganska lite mm. måste jag ju säga. Men de har någon slags förhör eller prov om, mm. om eh, ja, någon historisk, om det var Gustav Vassa eller vad det var. Mm. Mm. Eh, Och sen får de ett betyg på det pappret. Det är inga kommentarer eller ingenting utan det är ett betyg. Och det är första mötet med de här betygen. Det är väldigt konstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Men då hade ju den här killen misslyckats med att eh, ha pluggat på det här. Han hade missförstått hela grejen. Ja. Vilket gjorde att han nu konstaterade hemma vid vår, mitt ja. köksbord att jag kommer ju aldrig någonsin att lyckas inom SO. Nej. Är det är rimlig rimlig Nej. Nej. Det är det ju inte och, men, men, och, men samtidigt så var han ju alldeles krossad Och hade gett upp hela SO-grejen samtidigt som jag igår då när jag var med, med sonen och fick se på samma killes stora affisch som han hade gjort i klassrummet som inte då var betygsstämplat som mm. var helt fantastisk jämfört med då min sons som var liksom lite mera medioker men som hade fått ett betydligt högre <skratt> betyg stämplat på sitt papper och vilket gjorde att min son då hade ett väldigt gott självförtroende i SO medan den andra barnet inte hade det och då kände jag att det här är ju helt galet lätt, i ärlighetens namn. Ja, det är det. Och, och, och för att gå tillbaka till den praktiken jag driver, alltså jag, där tänker jag att så här, det, en del av det kan ju vara att jag har förklarat för dåligt hur betygssystemet funkar. Jag sätter inte betyg men jag borde förklara det i alla fall. Eller liksom att jag inte mm. undervisar tillräckligt mycket om läroplanen. Mm. Här stänger några av våra lyssnare av. Nej, jag undervisar inte om läroplanen. Men, men, men det, jag kanske borde gjort det mer eller bättre. Men det kan också vara så att det finns något systematiskt som flyttar över stress från Alltså längre och längre ner i åldern. Och mm. det, där måste, det där måste vi börja prata om. För det är inte riktigt det är inte riktigt professionellt att utsätta våra elever för ett sådant system. Nej, och jag funderar lite på... Jakob, mm. när... Eh, dina elever, när, när började de skolan tror du? De är födda, tror jag. Jag kan räkna ut att de är födda 2005-2004. Så de måste ha börjat, Om vi tänker årskurs ett måste de ha börjat 2011-2012. Precis. Och då är de alltså första generationen som går i den Hela med... grundskolan genom... Björklundsskolan. Ja, den ja. nya. Ja, men verkligen Björklundsskolan om jag tänker ja. Och den skolan är ju väldigt, väldigt inspirerad av det man ser resultatet av i USA nu. No child left behind. Eller Precis hur? Precis den där stora politiska reformen på 2000, tidigt 2000-tal. George W. Bush. Han bara, nu ska jag bli utbildningspresident. Ja, men alltså från 2000 tror jag den är. Där, där han... Ja, ja precis. Ja. Förlåt. Ja. Nej, jag, kanske. Ja. Jag tänkte så du sa jag 1800, det var typiskt. Från Nej, 1647. Ja. Ja. Precis. Ja. Och, och när, när, han, när han går in med det så har ja. han någon slags idé om att om vi utvärderar elevernas kunskaper hela tiden mm. så kommer vi att märka om de eh, kommer eh, efter. Och det är ju helt logiskt. Ja. Men det har ju också skapat en jättediskussion i USA om att barn faktiskt mår skit och att de inte klarar av att... Eh... Ja, för att det är det som förändrats hela skolsystemet. Så man anpassar allt för läxor till undervisning inte alltihopa för att stämma med det här liksom provsystemet för att få bättre och bättre och bättre prov. Mer än att undervisa så att folk faktiskt lär sig någonting. Precis, samtidigt som eleverna blir mer och mer och mer stressade. För en grej som många svenskar lärare inte förstår här det amerikanska skolsystemet är generellt är på att man byter lärare varje årskurs. Gör nu 24 hela tiden, du undervisar 25 eller tiden och sen nästa årskurs 6. Så de här proven som är de här standardiserade testerna eh, inom alla ämnen, de görs. Så skickas de iväg, så går man på sommarlov och så kommer de tillbaka kanske i oktober, november någonstans. Då får du resultaten på de proven som jag gjorde med mina elever i slutet på läsåret. Ja, just Om du har liksom årskursen efter. Mm. Vilket gör att de betyder ju absolut ingenting för din undervisningsutveckling. Eller nej, för din det. undervisning för att det här inte är en, en aktuell bild längre för vad eleverna kan. Nej Just utan det enda är att det hjälper. bara eh, alltså Det är bara för förmätasystemet. ingenting med utbildning precis, eller liksom undervisningskvalitet och så gör. Och det, och det här blir ju det var ju lite som jag, för det är precis mm. samma sak har jag ju sagt faktiskt till, till, till Jim Björklund att det är bättre att vi har, eh, på gymnasieskolan säger det ju så, mm. att vi sätter ju betyg kurssystemet. Ja, för alltså, ni hela tiden. Ja, precis. Ja. Vilket gör att man får man eh, betyg i år ett eh, i svenska så ja. lever man ju med det betyget för att då har man fått betyget i kurs svenska 1. Ja. Och det betyget i svenska ett det är någonting man får leva med resten av livet. Och det där är så eh, jag ska inte bli för anekdotisk men det var verkligen det var min upplevelse av gymnasiet. I jullovet i ettan då fick jag mina första kursbetyg. Mm. Då sänktes liksom mitt slutbetyg från 20,0 ner till någonting, någonting. Så, ja. så att jag var i termin och Om jag får maximalt nu, vad är det högsta jag kan få. Men precis. Ganska deprimerande. Och ganska stressande, mm. tänker jag. Eller nedslående. Men, ja, och samtidigt så är det ju så här då att vi har ju då nationella prov. Och mm. de har man ju slutet på terminen. Och då är mm. det ju ganska kört att göra någonting åt det. Eh, Om man känner att nu går min undervisning inte alls åt det hållet där jag, dit jag vill. Nej. Hade jag haft det i oktober så hade jag haft hela året på mig att faktiskt förändra min undervisning. Så att eleverna faktiskt lärde sig någonting mm. mer eftersom jag i år två sen har en helt ny kurs och år tre har en ytterligare ny kurs samtidigt som det blir helt tokigt om det då, för det är helt möjligt att läsa kurs två och tre först och sen tänta upp år ett då kan du ju rimligtvis fundera på om man inte är väldigt mycket bättre i kurs ett om man har läst kurs tre till exempel det känns som att det borde vara så det är så vilket gör det är väldigt orättvist dessutom mm. Försöker Men nu, som hela den här kursen, det här kurser känns som att det är inbyggt för att skapa mer och mer stress. Ja, det skapar jättemycket stress för de som tänker på det och för de som inte tänker mm. på det blir mest förvirrade. Mm -hmm. eh, ja, och jag är jättebekymrad över den här eh, stressen som jag ser hos min son. När man bara tänker att, jag är ju som baskeriket då åt dem och sagt att gör bara det, det ditt bästa. Så skit jag i vad det står för eh, bokstavstämplat på ditt papper. Men jag vet inte om det är en speciellt bra jag tänker att det, det är bra för dig alltså för, för det finns ju de, om man tänker eleverna som har föräldrar som spär på någon sorts betygsstress eller så, mm. så på, på, på allt från att man, man har väldigt höga förväntningar som inte är positiva till att man, man kanske bygger upp ett system där man får ett visst antal kronor per A eller per B eller per C eller för, mm. och då tänker jag det, det, det är allt det där spärr ju på en negativ cykel som gör att fler elever verkar må sämre och sämre vilket är konstigt eller så, det, det är inte så bra att det är på det sättet. Och det tycker jag det är ingenting man gör för att man vill jävla med sina ungar, kan jag tänka mig. Mm. Utan det är väl snarare för att man, man vill väl. Men så förstår man inte att det, systemet är så otroligt vägt åt det hållet. Att det bästa man kan göra är snarare att säga ah, killa lite, ta lite runt. Ja, men samtidigt undrar jag så här för att, att man pratar ju ändå om att, att man behöver träna eleverna på att känna hur det är att få betyg eller att man måste utvärdera ja. hur vi verkligen alltså, ska. Jag är så trött på det där, jag är så <laughs> trött på det där. Det finns många lärare, särskilt i de åldrarna, som, som argumenterar för konserveringen av alla gamla undervisningsmetoder på det sättet. Vi ah. måste träna dem att skriva uppsatser för de ska skriva uppsatser på högstadiet de måste skriva för hand för då får man bara skriva för hand. Vi måste ha prov i matematiken för att annars så kommer de inte kunna göra proven på högstadiet. Det är inte det min undervisning är till för. Förlåt, jag, jag tar absolut noll ansvar för att förbereda elever för gammaldags metoder senare under skolgången. Jag tar absolut noll ansvar för det. Det, det, jag har inte min, alltså det känns bara som att det är, men, det är bara ett sätt att motivera när man inte längre har någon bra motiv för att behålla <laughs> saker som man vet är dåliga. Ja, men den kan jag väl köpa i och för sig. Att vi ska inte behålla saker som är dåliga. Däremot funderar jag på allvar över det här att Eh, alltså, det här med, är det betygen som gör elever, är det betygen i sig som gör eleverna stressade? Eller, eller är det sättet och på vad vi sätter betyg som gör eleverna stressade? För att saken är ju den att vi hade ju faktiskt betyg alltså mina föräldrar hade ju betyg från årskurs 1 och jag är inte säker på att de var lika stressade som eleverna är idag eller alternativt lika apatiska inför det. Nej, men alltså jag har betyg i årskurs 1 också för att jag började lågstadiet i USA. Mm. Uh, och jag menar så jag har ju ingen aning om vad jag fick för betyg det är någonting nee. jag vill se först när jag blev vuxen så att det kanske är lite den grejen men alltså, kollar man på elever som går till årskurs och årskurs de är ju tänkande, kända människor på ett sätt som naturligtvis inkluderbarna är också, <laughs> det är inte det men, men de är ju personer <laughs> på ett sätt som förstår och som är liksom tillräckligt mogna för att vara oroliga för det och jag tänker att det är absolut inte en fördelaktig grej för att det enda det gör att det skapar stress hos de som inte behöver finnas där man Nej. vet ganska tydligt att så, en, människors syn på lärande förändras när man introducerar Liksom yttre motivation som för exempel betyg. Precis. För det var väl lite dit jag ville komma. För att det här är ju en tydlig yttre motivation. Lite yttre morot som liksom, Istället för att skapa en inre motivation. Mm. ett livslångt lärande. Så lär man att du ska lära dig. För annars får du F. Precis. Och, och, och det där har vi varit inne på i podden förut. Jag minns inte vilket avsnitt. Någonstans 15 kanske. Där vi, <laughs> typ, vi pratade om att liksom så här, Det finns forskning som visar att när. Man blir ytterlig, alltså så här, Motivationen går upp när man får en ytterlig motivation. Om ja. det är positivt, bekräftande. Liksom, om de säger, men vad bra du gick här. Jag har en elev som skickade på Snapchat. och Jag fick tillbaka mitt första prov förra veckan. Jag fick 42-44. Ja. Supernöjd. Liksom, hör av sig mm. för att hon vill berätta att hon har fått det här resultatet. Mm. Och det är klart att man spelar med det. Oh, vad roligt, vad bra. Alltså och det är en motivation. Men vad som händer är att så här, möter du minsta lilla buckla på vägen. Där det går ner. Så kommer mm. det sänka det till långt mycket lägre än ingångsmotivationen innan man ens började med det här. Precis. Och då blir det ju dessutom då. Eh, alltså det här mm. att, att, och då får du ju liksom ingen kraft att ta det upp. Nej. Och då får du Nej. det här att eleverna inte, de skiter i det. De, för att om jag anstränger mig då kan mm. jag misslyckas. Och så istället så anstränger jag mig inte alls. Nej. För vad man gör är, när man stoppar in en yttre motivation att den ersätter den in i motivationen. Och Just. sen när den yttre motivationen försvinner då kommer inte den in tillbaka automatiskt. Så Nej. om man kollar för exempel på en betyg i år 26 kontra årskurs 7 där man byter liksom kunskapskraver och det kan vara, gå från ha A i sexan Precis. till ha e eller kanske ja. så, i, i, i sjuan. Det där är så dumt. Man bygger in en systematik där man tar bort alltså där, där man liksom på något sätt Sänker eleverna i ja, rent... man systematiskt sänker elever, för det är klart att det kommer att vara så men, men det i sig skapar ett problem som gör att liksom även de eleverna, för om jag har 35 elever i år 5 så kanske det är 7 eller 8 som nu det märker vi liksom i samtalen när man behöver prata om det med betyg. när man behöver prata om att okay, de kan är lugnt. Det behöver inte göra hundra av alla skoluppgifter. Det kommer inte att sänka dig på något sätt. Det kommer inte liksom gå dåligt för dig. eller så, Det kommer att gå bra för dig, oavsett vad. Alla de beskronorna behöver man ha med kanske sju eller åtta. Men det är betydligt fler av dem som kommer att drabbas av det här. För att när de börjar sjuga någon två år, så kommer de sänkas. Ja men precis, jag tror vi ska förtydliga det lite att man, man mm. jobbar ju, man, de betygen som sätts ja. eh, i år 6 är ju de målen man arbetar mot eh, eh, i år 4, år 5 och år 6 och så utvärderar ja. man precis. år 6 och så sätter man betyg ja. eh, och det där var väl förmodligen ett system som infördes för att man skulle egentligen kunna sätta betyg både i år 4 och år 5 Alldeles uppenbart eh, att det var så Ja, medans, eh, medans betygssystemet då i år 7, 8 och 9 förhåller man sig till årskurs nios mål, vilket ja. gör det helt naturligt att du kan inte uppnå årskurs nios mål högsta högsta betyg eller det betyget du ska få. Egentligen borde ju fler då ha F, tänker jag, i år sju för att jag man inte inget. har uppnått. Ja men, ja. Eller för att man, ja, men, jo, men har du er du har du ju ändå uppnått? Det, för mig går inte det där ihop som sätter kursbetyg. Jo men, du... men, men det går att säga alltså det går att säga, självklart, på det sättet man bedöms bara i de bitarna du undervisat i. Så har du ja, undervisats mot en för kunskaps. Ja för det var den jag inte fick Nej men nu fick jag ihop. Så den. Det, det är har lärt sig på att du kan få Ja nu jag. Men det är har ju elever som jag som jag kan säga idag här, om den här personen ligger på en annan nivå utifrån det vi undervisat. Ja, men det är ju en helt annan sak, för så funkar det ju inte på gymnasiet. Där, där är du ju väldigt styrd vad du ska undervisa om. Nej, så funkar och, bara slutbetyget. Ja, och har du inte undervisat om, till exempel, om, om jag var sjuk de tre veckorna som jag hade planerat att ha retorik. Ja. Och jag var sjuk då eleverna inte fick några lektioner. Då kommer, de, kommer jag egentligen, om man ska följa Skolverket... Mm. Inte kunna sätta några betyg. För alla skulle få F. Men är du inte skyldig att sätta, ge dem en annan möjlighet? att? Jo, men om det inte går. Och i min arbetsfördelning ser det ut. Alltså det, det, det händer ju att saker försvinner. Ja, ja visst. Visst. Ja. ja, det där är en detalj. Det där är en detalj som vi... Jag tänker att det är ganska intressant. Jag vet inte om de kommer fram så mycket längre där, men det känns som att det är någonting som vi behöver börja prata om. Och det är kanske det samtalet kan vara ett första steg. Ja, men precis. Och jag tror att vi behöver fundera över varför våra barn mår dåligt i skolan och är stressade i skolan. Och vi måste fråga oss, är det verkligen värt att introducera liksom, fenomen som alltså stress eller liksom utbildning eller så? Eller så. Är det någonting som vi vill ge våra elever är det ett sätt att rusta dem för en komplex och okänd framtid. Tror du inte det då? Nej, det är klart att vi inte ska gå på med, men det är klart att styrka med. Så bara, Men det går bra, det går bra. Men, men det måste finnas någon sorts mellanting. Det måste finnas något alternativ till att göra dem fysiskt sjuka. Ja, och det måste ju. Och jag funderar på att den här inre motivationen och mm. det här livslånga lärandet, den där karamellen eller mm. det synsättet tror jag vi måste utforska väldigt, väldigt, väldigt mycket mer i alla skolsystem som det verkar. Har du koll på hur betyg funkar på Island? Eh, nej Alltså grundskolan i Island är så här, Du får ha betyg om du vill Men det finns inget som <laughs> <betygssystem>. <laughs> är ett betygssystem Någon skola bara inte. kanske har bokstäver Någon har siffror någon kan vara Det är så här, lite som det betygsförsöket ja. i år 4 Är det inte så? Nej, ja, men typ men, men det här, Du kan ha bokstäver Någon kan ha siffror Någon kan nej, vara så. Ja, men verkar vara en grej Det kan ja. du få som betyg Det är verkligen skitsamma Och ja. sen på gymnasiet där inför man riktiga betyg ja. Då tänker jag att så skulle jag kunna tänka mig det. Ja, Ja, varför inte? Jag tänker att vi ska vi fundera på det, men jag ska se. Jag åker ju faktiskt snart till Kina, Jakob. Får... Vad har de för betyg? Jag undrar det lite. Och hur stressade är de? Nej, men hur stressar de? Jag tänker att det, det kan bli spännande att titta på. Det är roligt. Ja? skickar Karin till Kina på expedition för att ja. säga hur stressade är kineserna? Ja, Och, med det så lämnar vi över till dagens elevgrönningar. Så hörs vi nästa vecka. Tack vi. för att du har lyssnat. Vad ni än gör, gå in på iTunes, sätt eh, några stjärnor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Och eh, då blir vi glada. Det gör vi. Tja, tja. Hej, jag heter Tuva och jag är nio år. När vi var små var det lite enklare att leka för att vi hade lite mer fantasi än nu. Så nu är vi tvungna att berätta innan vi börjar. Nu för tiden brukar vi inte leka så mycket. Vi brukar mest spela fotboll eller prata. I skolan brukar man mest spela fotboll, prata eller typ jaga. Men hemma så leker man någonting med dockor eller någonting som man har i sitt rum. Eller så brukar man läsa eller vara ute. Leken har varit en väldigt bra sysselsättning för småbarn. Eftersom de inte har eller enkelt att sitta i ett hörn. Men det är inte bara en sysselsättning. Det är också roligt. Ibland brukar grejerna. Ibland brukar folk bråka om grejer i leken. Då försöker vi hitta en lösning och då går det över ganska fort. Man leker när man är barn. Eh, livet är en lek när man är barn. När man leker ibland brukar man träffa nya kompisar. Lek för mig betyder att man ska umgås och ha roligt. Hej då!